Kapittel 5 Vokk dine føtter når du går til en sanne Guds hus, og tre heller fram for å høre enn for å gi et offer slik håpene gjør, for de er ikke klar over at de gjør det som er ondt. Vær ikke snar med din munn, og vad ditt hjerte angår, så la det ikke være hastig til å bære fram et ord for den sanne Gud, for den sanne Gud er i himlene, men du på jorden.» Derfor bør dine ord være få. For en drøm kommer visslig som følge av utstrakt beskjeftigelse, og en tåpes røst som følge av mange ord. Når du avlegger et løfte til Gud, så nøl ikke med å innfri det, for han har ikke behag i tåper. Innfri ditt løfte. Det er bedre at du ikke avlegger et løfte, enn at du avlegger et løfte og ikke innfri det. La ikke din mun få ditt kjø til å synde. Se si heller ikke fremfor englen at det var en feiltagelse. Hvorfor skulle den sanne Gud bli harm på grunn av din røst, og måtte ødelegge dine hennes verk? For som følge av utstrakt beskjeftigelse er det drømmer, og det er tomhet så ord i overflod. Men frykt den sanne Gud. Hvis du ser at småkorsmannen blir undertrykt, og at rett og rettferdighet med vold tas bort i en provins, så blir ikke over dette, for en som er høyere enn den høytstående, vokter på ham, og det finnes de som er høyt over dem. Utbyttet av jorden er dessuten blant dem alle, for en mark er kongen selv blitt tjent. Den som elsker sølv blir ikke mett av sølv, og den som elsker rikdom blir ikke mett av inntekt. Også dette er tomhet. Når gode ting blir mange, blir de som spiser dem sannelig også mange. Og hvilken fordel har det store eier, bortsett fra at han kan betrakte dem med sine øyne? Søt er søvnen for den som tjener, uansett om det er lite eller mye han spiser. Men den rikes overflod tilater ham ikke å sove. Det er en alvorlig ulykke som jeg har sett under solen. Rikdom som oppbevares for sin store eier til hans ulykke. Og denne rikdomen har gått til grunne som følge av en ulykkelig beskjeftigelse, og han er blitt far til en sønn når det slett ikke er noe i hans hånd. Slik som en kom ut av mors liv, naken, skal den gå bort igen, Slik som en kom. Og det er slett ingenting som en kan bære med sig for sitt harde arbeid, ingenting som en kan ta med sig i sin hånd. «Også dette er en alvorlig ulykke. Nøyaktig som en er kommet, slik skal den gå bort. Og vilken vinning har den som fortsetter å arbeide hardt for vinden?» «Alle sine dager spiser han dessuten i mørket, med mye gremmelse, i en syk tilstand og med årsak til harme.» «Se, det beste som jeg selv har sett, det som er vakkert.» er att en spiser og drikker og ser det som godt er til gjengjeld for alt det hare arbeid som en arbejder hart med under solen i det antal levedager som den sanne Gud har gitt en, for det er den del en har. Ja, et hvert menneske som den sanne Gud har gitt rikdom og materielle eiendeler, ham har han også satt i stand til å spise av dette, og til å ta sin del, og til å glede seg ved sitt hare arbeid. Dette er Guds gave. For han kommer ikke ofte til å tenke på sine levedager, fordi den sanne Gud lar han være beskjeftiget med sitt hjertes glede.